Gududan är gudsbilden i tider av nöd. I profeten Jeremias bok får vi se en åtminstone som verkligen kämpar med sin gudsbild under svårigheter av olika slag. Och det var en torka mitt under alltså att det var andra former av Svårigheter och hot Så var det en torka då som drabbade Israel Juda Jerusalem I profeten Jeremias tid Vi kan läsa om det här Jeremias 14 kapitel Han beskriver torkan Och hur det drabbar Hur den drabbar både människor och djur och natur Och så reflekterar han över i sjunde versen situationen sin och andras andra eh, israelers och judars situation. Om en våra missgärningar vittna mot oss så hjälp dock herre för ditt namns skull. Ty vår avfällighet är stor mot dig har vi syndat. Det här är ju verkligen en bön. Han påminner både sig själv och Gud själv om Guds namn. För ditt namn skull. Han ser situationen helt klart. Klart när det gäller folkets avfällighet. Vår avfällighet är stor. Mot dig har vi syndat. Han liksom gör inte något undantag för sig själv. Han identifierar sig med sitt folk. Och sen kommer det här. Hans sätt liksom att eh, försöka komma till rätta med Guds bilden. Du Israels hopp, dess frälsare i nödens tid. Varför är du så som en främling i landet, liken vägfarande som slår upp sitt tält, alenaste för en natt? Vilken bild tänk på den. I tider av nöd, personliga och kollektiva. Former av nöd och svårigheter? Kan man uppleva Gud på det sättet som ostadig och flyktig, liken vägfarande som slår upp sitt tält allenast för en natt? Varför är du liken rådlös man, liken hjälte som inte kan hjälpa? När vi talar om Guds Bild och att arbeta med sin gudsbild och så, och så vidare det, det kan ju rädd för att det blir lite snitsiga teologiska uttryck eller rent snobbiga men den gudsbild som genom omständigheterna trängde sig på om vi säger så när omständigheterna blev sådana att uppfattningen om Gud liksom förändrades. Jeremia liksom drar sig inte för att riktigt ta i tur med det här. och Faktiskt i sina bönor ställer han Gud själv till svar. Är, är det så här med dig? Är du så här? Är, är du... Är du? Som en som bara så att säga visslar förbi och på, på inget sätt är stadig eller stabil. Som en som slår upp sitt tält endast för en natt. Gud, hjälten. Det finns ju en eh, historien, tradition och skrifterna talar ju om detta. Gud som en hjälte. Har han blivit som en hjälte nu som inte kan hjälpa? Du bor ju dock mitt ibland oss här och vi är uppkallade efter ditt namn. Så övergiv oss då icke. Profeten Jeremia ger oss verkligen ingen lektion i positivt tänkande. Då gäller det alltså att frammana. De mest positiva föreställningarna. För att det ska gå än på det viset som man hoppas det bästa ska kunna ske. Om jag bara riktigt starkt föreställer mig att det bästa ska kunna ske. Varför gör Jeremia så här då tvärtom? Alltså att han snarare manar fram bilder som är, de är ju förminskande på ett sätt, kränkande. Eller eh, tenderar inte det här till att bli hädelse? Det tror jag inte. Det skulle i såna fall inte finnas med i skriften. Det var inte bara Jeremia, det var även andra. Många salta salmer ställer frågor om Gud och liksom utmanar Gud och döljer inte tankar och föreställningar om Gud som knappast gör honom rättvisa på det viset att han blir om vi säger framställd på ett sätt som bara är positivt om det nu bara skulle vara så att Gud bara är positiv, så ja, det är väl inte fel. Det står Gud är ljus, och ljuset är ju positivt: Gud är ljus, och intet mörker finns i honom. Det är första Johannes brevs, första kapitel och femte vers: Men den Gud som är ljus, och i vilken intet mörker finns, det är han. Som har tagit sig an människor. Han har tagit sig an Abrahams säd. Får vi lära. Det får vi veta innan vi läser Hebrebrevet. Och det är alltså så. Att den som vandrar i spåren av den tro. Som vår fader Abraham hade. Skriver Paulus. Eller Hebrebrevets författare. Jag tror det är Paulus va? Är det inte snarare andra Korinthiebrevet här? Den som vandrar i spåren av den tro som vår fader Abraham hade. Han är, eller hon, ett Abrahams barn. Ett Abrahams barn. Och ursäkta, det var nu varken Hebrebrevet eller andra Korinthiebrevet som jag citerade från. Det var från Romabrevets fjärde kapitel och tolfte vers. Där det står om att vandra i spåren av den tro som vår fader Abraham hade. Men att Herren Gud har tagit sig an Abrahams sed. Det uttrycket finns i Hebrebrevet. I det andra kapitlet, sextonde vers. Men alltså att eh, verkligen ventilera sina tvivel, sina farhåg farhågor, sin fruktan. Det hör faktiskt till ett djupt och äkta böneliv. Därför att det innebär ju, när man prövar så att säga sina föreställningar också de allra värsta, att man på ett mer trovärdigt sätt kan ta tag i Guds löften. Och de verkligen, om vi säger uteslutande positiva sidorna av av Guds sätt att ta sig an människor han ger ju akt på olycka och jämmer för att taga det i sina hand ja så står det i psalm 10 i den fjortonde versen du har ju sett det du ger akt på olycka och jämmer För att taga det i din hand Åt dig överlämnar den olyckliga sin sak Du blev den faderlöses hjälpare Och när olycka och jämmer verkligen är för handen Då är det svårt att inte också jämra sig Och nu var det ju en särskild olycka som hade drabbat landet. Och hela kapitlet börjar ju med att skildra denna olycka. Detta är det herrens ord som kom till Jeremia angående torkan. Juda ligger sörjande, dess portar är förfallna. Lika som i sorg direkt luta det mot jorden. Och ett klagorop stiger upp från Jerusalem. Stormännen där sändade små efter vatten. Men när det kommer till dammarna finner det inte ett vatten. De måste vända tillbaka med tomma kärl. Det står där med skam och blygd. Och måste hölja över sina huvuden. För markens skull som ligger vanmäktig. Därför att inget regn faller på jorden stå åker männen med skam. Och måste hölja över sina huvuden. Ja också hinden på fältet överger sin nyfödda kalv Därför att intet grönt finns. Och vildåsnorna står på höjden och flämtar som schakaler deras ögon försmekta därför att gräset är borta det är ju ganska så målande beskrivet den här torkan då och sen kommer alltså profetens bön synda bekännelse och samtidigt då hans frågor om gud själv varför är du liken rådlös man frågar jeremia och vi går till den sjuttonde versen. Men du ska säga till dem detta ord. Mina ögon flyter i tårar, natt och dag och får ingen ro. Ty jungfrun dottern mitt folk har drabbats av stor förstöring, av ett svårt och oläkligt sår. Om jag går ut på marken, se då ligger där svärdslagna män. Och kommer jag in i staden så möts jag där av hungerns plågor. Jag både profeter och präster nödgas, draga från ort till ort, till ett land som de icke känna. Har du då alldeles förkastat juda? Har din själ begynt för små sion? Eller varför har du slagit oss så att ingen kan hela oss? Vi bide efter frid, men inget gott kommer. Efter en tid då vi skulle bli helade, men se förskräckelse kommer. I Jeremias bok, det femtonde kapitlet, handlade också om Gud. Kan förändras. Inte som i det fjortonde kapitlet. Utan här i det femtonde kapitlet. Är det frågan om Guds sinnelag. Kan förändras. Vi läser i det femtonde kapitlet. I 1917 års Bibel. En rubrik. Nämligen det står. Herrens samtal med profeten. Och det väl finns väl viss. Vissa skäl att ge den rubriken åt det här kapitlet. Särskilt senare delen. Men första delen är nog trots allt Herren som talar. Och det är ett väldigt allvarligt budskap. Vi läser. Men Herren sa det till mig. Om en Mose och Samuel trädde för mig. Så skulle min själ dock icke vända sig till detta folk. Driv dem bort ifrån mitt ansikte och låt dem gå. Och om det frågar dig, vart ska vi gå? Så ska du svara dem, så säger Herren. I pestens våld, den som hör pesten till. I svärdets våld, den som hör svärdet till. I hungerns våld, den som hör hungen till. I fångenskapens våld, den som hör fångenskapen till. Fyra slags hemsökelser ska jag låta komma över dem, säger herren. Ja, här har vi en, en verklig upptakt här i det här kapitlet. Det ställföreträdande, om vi säger Lidandet Och den ställföreträdande, försonande uppgiften som på något sätt har förverkats för folket. Herren sa till mig: Om en Mose och Samuel trädde in för mig så skulle min själ dock icke vända sig till detta folk. Det var ju så att Moses inte trädde ju fram inför Gud. Och Guds vrede. Och detsamma kan väl säga som Samuel som många århundraden senare var domare i Israel. Men denna tid, den tid profeten Jeremia är verksam, så säger Gud, om en Mose och Samuel trädde inför mig, så skulle min själ dock icke vända sig till detta folk. Här finns ju någonting av just, kanske någonting av profetens egen fråga. Vad har egentligen min gärning för, för betydelse? Han vill ju gärna bedja för sitt folk. Men Gud säger till honom tre gånger. Du ska inte bedja för detta folk. Senast i det fjortonde kapitlet som vi just har tittat på. Fast jag fick inte med något av det den här gången. Men det har jag ju haft upp i ett tidigare program. Att Jeremia inte skulle bedja för folket. Nämligen i den andra delen av hela denna serie. Om profeten Jeremias bok. Hans uppgift var faktiskt att förutsäga domen. Det var så pass mycket hans uppgift att här säger Herren ifrån för att liksom göra klart. Jeremia kan inte med alla sina böner och med, med sin trohet och sin tjänst förändra Guds tankar. Förändra Gud på något sätt så att Gud skulle bli mer försonligt inställd till folk. Det har redan gått för långt. Och här den talar om fyra slags hemsökelser. Här är någonting karaktäristiskt hos Gud också. Hur Gud dömer. Det återkommer det här med fyra slags hemsökelser vet vi i uppenbarelseboken. Vi kan läsa om de fyra så kallade ödesryttarna där. I, i det Femte och sjätte kapitlet är det var. Det sjätte kapitlet i uppenbarhetsboken. Ska vi gå dit? Där, där lammet bryter det sju inseglen. Och det står så här från början i sjätte kapitlet. Jag såg lammet bryta det första av det sju inseglen. Och jag hörde ett av de fyra väsenerna säga så som en tordöns röst. Kom, då fick jag se en vit häst. Och mannen som satt på den hade en båge. Och en segerkrans blev honom given. Och han drog ut så som segrare och för att segra. Och när det bröt det andra inseglet hörde jag det andra väsendets säga kom. Då kom en annan häst fram en som var röd. Och gott mannen som satt på den blev givet att ta friden bort ifrån jorden. Så att människorna skulle slakta varandra. Och ett stort svärd blev honom given. Och när det bröt det tredje insägret hörde jag det tredje väsendet säga kom, eller egentligen kom och se. Då fick jag se en svart häst och mannen som satt på den hade en vågskål i sin hand. Och jag hörde liksom en röst mitt ibland de fyra väsendena säga ett mått vete för en silverpenning och tre mått kon. För en silverpenning och oljan och vinet må du icke skada. Och när det bröt det fjärde insegret hörde jag det fjärde väsenets röst säga kom och se. Då fick jag se en blek gul häst. Och mannen som satt på den hans namn var döden. Och dödsriket följde med honom. Och åt dem som... Och åt dem gavs makt över fjärde av jorden så att de skulle få dräpa med svärd och genom hungersnöd och pest och genom vilddjuren på jorden. Fyra alltså ryttare på lika många hästar. Fyra slags hemsökelser. Och det var samma slags hemsökelser som Jeremia fick förutsäga. I sin tid. Det var svärd. Och det var pest. Och det var hungersnöd. Med mer. Men det här kapitlet börjar just med det här. Herren säger till Jeremia. Om en mos och Samuel. Trädde inför mig. Så skulle min själ. Dock icke vända sig till detta folk. Alltså om en mos och Samuel. Trädde fram. Det skulle inte förändra någonting. I om de här fyra hemsökelserna. De fyra hemsökelserna skulle ändå komma. Men när vi tänker på det här så kan vi som kristna inte annat än lite fundera på det här. Ja, men om Jesus trädde fram då? Om Jesus trädde fram. Det var ett av det var också ett, ett uppdrag Jeremia hade. och Det var så pass... Eh, så att säga karaktäristiskt för både honom och alla andra profeter. Att Simon Petrus. När han predikar om Jesus i Jerusalem. Eh, I nära anknytning till den första pingsten. Då säger han ju så här. Att denne Jesus som Gud har låtit komma, uppstå från det döda. Ja han har kommit. Det har skett. I följd av vad Gud har förutsagt genom alla sina fortida profeters mun. I apostelärningarnas tredje kapitel och 21: vers. Genom alla sina forntida profeters mun. Hade på något sätt budskapet kommit. Om, om denne stora frälsar och försorg. Om han trädde fram då. Om han trädde fram. När Mose trädde fram, när, när Israel hade syndat i öknen och bad att Gud skulle, skulle förbarma sig, då förbarmade sig Gud. Men i Jeremias tid, om, om, om han hade kommit, så hade inte Gud förbarmat sig. Inte heller om Samuel hade stått där tillsammans med honom hade Gud förbarmat sig. Om Jesus hade kommit, ja men det skulle dröja faktiskt ytterligare några århundraden innan Jesus kom. Och det är lite frågan om här alltså, vilken tid det är. Och Jeremias uppdrag var inte av den karaktären riktigt som Moses uppdrag. Moses, för Jeremia var inte en, en profet och folkledare på samma sätt. Som Mose eller som Samuel. Han, han på sätt och vis befann sig ju i onåd. Han var persona non grata. Han var definitivt inte tongivande. Det var han inte. Han stod inte i ledningen för folket. Det gjorde han inte. Även om han gick omkring. Och bar fram sitt budskap. Och ibland så måste... Konungen själv söka upp honom. Eller kalla på honom. Men för det mesta så blev han avvisad. Något som inte sällan är en profets lott. Jesus själv säger ju. Det är nästan ett bevingat uttryck. Jag hörde återkomma i alla möjliga sammanhang. En profet är icke föraktad. Utom i sitt eget fädernes land. En profetiker inte föraktad utom i sitt eget fädernes land. Och det är sällan det är några undantag. Från den regeln. Ja fyra slags hemsökelser skulle Gud låta komma. Sa. Men nu har Jesus trätt fram. Och ändå läser vi om fyra slags hemsökelser. I uppenbarelseboken. Ja, Jesus sa på det här sättet. I Matteus evangelis 24 kapitel och vers 14. Detta evangelium om riket ska bli predikat i hela världen. Till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan ska änden komma. Det vill säga evangelium kommer inte att predikas. I evighet, det har sin tid Det har sin tid Sedan ska änden komma Och det ska inte ifrågasättas att Gud har sänt Jesus som en, som en frälsare och försonare I andra korinsbrevet så skriver aposteln Paulus På detta sätt i 50 kapitlet I sjuttonde versen Alltså om någon är i Kristus Så är han en nyskap det gamla är förgånget ser något nytt har kommit Men allt sammans kommer från Gud Som har försonat oss Med sig själv Genom Kristus Och givit åt oss försoningens ämbete Är du med här? Är du med i det här sammanhanget? Och är du inte det så skynda Skynda in i detta I denna frälsa fam. Ty det var Gud Som i Kristus försonade världen Med sig själv han tillräknar icke-människorna deras synder. Och han har betrott oss med försoningens ord. Det här är verkligen inte frågan om någon som bara står upp sitt tält för en natt. Nej om Jesus heter det i Ebrebrevet i det åttonde kapitlet. Att han är en överste press. På högra sidan om majestätets tron i himlen. För att göra tjänst i det allra hedigaste. I det sandskyldiga tabernaklet. Det är inte ett tält som bara slås upp för en natt. I det sandskyldiga tab tabernaklet. Vilket Herren har upprättat. Och icke någon människa. På tal om Guds bild. Låt Gud själv forma Guds bilden. Genom sitt ord. Hurudana tiderna. M Uh